«Пробачте, міліціонер був максимально чемним, але правицю все ж тримав на кубурі пістолета. «Попрошу ваші документи». Другий стояв трохи позаду і ліворуч, досить грамотно підстраховуючи напарника і контролюючи кожен мій рух. Колись, іще перед тим, як мене витруйли з органів, я загубив в лапках своє посвідчення. Так робив багато хто. Ось тепер воно і повинно нарешті мені прислужитися. Буковим зором спостерігаючи запутиліним, який саме цієї миті вичиняв скляні двері на вихід, я розгорнув жовто-блакитну ксиву і тицнув її сержантові під самий ніс. Той кинув на документ швидкий професійний погляд, зафіксувавши і фото, і звоня, і посаду. Впевнився, що це не липа і козирнув. «Вибачте, пане майоре, діємо згідно з інструкцією і...» Здороги ідіоти!» – грикнув я. «Бо якщо загублю об'єкта, приб'ю!» Обличчя сержанта почало витягатися. «Але ж не вислуховувати мені його ідіотських вибачень!» тому я скорчив страшне обличчя і просичав іще брутальніше. «Відійди! Не бачиш? Сімка працює!» Сержанти розгублено позаткували, а я майже бігом вискочив на вулицю, шукаючи напруженим поглядом постать Путиліна. Цікаво, чи скоро до Кротів дійде, що прізвище майора, який так нахабно обійшовся з ними, збігається з прізвищем, вказаним в Орієнтівці. А може й взагалі не дійде? Авторитет все ще грізного сьомого управління, сімки, зіб'є з пантелику кого завгодно. Усупереч моїм припущенням, Валерій Петрович посунув не ліворуч Ярославовим валом, а в протилежний бік, на Софійську площу. А то мені вже подумалося, що олігарх забажав у таку пізню годину відвідати резиденцію пана Щербини».